Hej och hey, till ett avsnitt här med våran då kin kinematokasten och våra lite lite avsnitt och det som vi gör lite Våra munväder unchained raw unfiltered eller vad man nu kommer att kalla det. Jag säger det för att jag har inte vi har inte riktigt bestämt det här än så uncut and uncensored. Det så vi... är fula ord. Äh, så mm, att vi pratar, vi pratar på, och egentligen det här är väldigt såklipp version där vi egentligen pratar ofta om filmrecensioner eller om det skulle vara någonting annat vi gärna vill prata om. Mm. Ehm... Och ja, vi skulle ju kunna ägna det här avsnittet åt att prata om Harry Weinstein och den här flodvågen av sexuella trakasserier och det kan eventuellt vara vi pratar om det här någon dag och det, men vi får se lite hur den utvecklas, men senast har väl Ben Affleck nästa också. Gävla, <laughs> vad det dyker upp Jag, jag vill ju bara säga att som det nu är och Uncensored så kan vi ju bara säga det att Harvey Weinstein blottar sig för folk i korridorer Och kommer i krukväxter efteråt <laughs> det, Tydligen Det är kontentan det... av det i alla fall ja, det... Och Harvey Weinstein om inte vet vem man är En eh, otroligt inflytelserik producent Som mer eller mindre varit med och eh, skapat det som är vad man kallar blockbuster-indie-segmentet mm. med påkostade indie-filmer Alltså det som är i dagens mellanskikt skulle nog påstå Ja, han tar in från Asien och Europa massvis mm. och, och sen producerar eh, trendiga alla Wes Anderson grejer liksom mm, Quentin Tantino är ju väldigt är väldigt involverad, har varit väldigt, hans filmer har varit involverade via Miramax och Harvey Weinsteins mm. The Weinstein ja. Company, och nu han är han ju då sparkad från företaget när man grundade. Mm. Och mm. Med, med rätta när man inte kan liksom uppföra Hålla sig. sig ifrån, när man inte kan gå in på sitt kontor och komma i handfatet som en vanlig människa. <laughs> ja, trevligt. <laughs> Men det är, inte, det är inte det när ni klickade in här på avsnittet Kanske och kollar det var det inte Det står Blade Runner här, och vi har inte sagt någonting om det Det är ju såklart då En väldigt, ja Vad ska man säga kalla det, en väldigt länge efter, långt efterlängtad Eller inte Beroende på vissa det Blade Runner 2049 Eller 2049 Beroende på, på vad ni föredrar ja. 35 år Efter Blade Runner då Från 1982 Yes. Och eh, kronologiskt i filmen är det här då 30 år efter händelserna i eh, den första filmen. Yes. Denis Villeneuve regisserar, eh, skådisar Harrison Ford, eh, Ryan Gosling, Anna de Armas, eh, det är bara artister, glömmer jag massa också, Mackenzie Davis, mm. Robin Wright får vi inte glömma. Uh, och sen säkert en massa andra. Jared fucking Leto Just det! Du som. Susa du Henrik? Yeah. Uh, Jared fucking fuck off Pensionerade älllöj då. <coughs> <coughs> för ja, min skull. Mm. Ja, men jag kan ju direkt, vi kan säga, vi börjar så här. För ni, ska, ni har nog klickat sig in, har ni nog sett filmen, hissar jag på. Men. Vi, kan säga känner... här, vi börjar i alla fall att prata generellt om filmen Och in, mm. inga spoilers för det Sen hoppar vi sen över Och diskuterar kanske lite mer direkta spoilergrejer ja. Men att prata mer generellt om vad vi har tyckt och det. Men jag tänkte först att börja med egentligen Vad var dina När du liksom hörde de här första nyheterna Om Blade Runner Det här har hållit på i typ 10-15 år Har de mm. försökt att göra en uppföljande mm. Det var i har fall lite försök till ja. det men sen här nu för cirka 2-3 år sedan Tror jag det var När det blev bekräftat att nu, nu kommer den en film wow, Vad var dina första tankar? Det var väl ungefär? Jaha äh, Ridley mm. Scott Och det här, det, här, det här var väl Prometheus. nästan omkring om, Nej men det här det var omkring Efter Prometheus och där när Han började liksom blåsa i en massa gamla ip det var det inte lovande tyckte jag i alla fall mm, Och det här är väl också omkring när Exodus kom också då. Strax efter må, tror jag. Det måste det nästan varit Ja just det, den har han gjort med Du den, den Ja den gick obemärkt förbi kan jag ju säga Jag har fortfarande inte sett den Borde jag se den tycker du Nej jag tror ingen kommer ihåg den, idag, så. den bara, Just det, det var en Ridley really Scott film Men Ridley really Scott har en ny film nästa år så, jag Uh -huh. Den här om Getty, John Paul Getty med Kevin Spacey då, som spelar honom Som jag aldrig ens, har visst inte ens om att en sån film var i produktion Nej, det är så anonym Ridley Scott där här. <laughs> Och det står bara Ridley Scott, jag bara väntar nu, varför har jag inte hört om det här och Kevin Spacey Men <laughs> världens, jag vet inte om det var så övertygande make men ja men eh, nu ska vi inte prata om eh, All the Money in the world, som den heter uh, Nej, men, men i alla fall Jag var väl Ja, skeptisk Nej, mm, men det var, var ju också Det visst, man är ju så stor fan det, Och det visst, att få Bara där så att säga, potentialen Om att få mm. kanske någonting mer ja. <laughs> man blir Så man precis bara Gärna, om det är bra så. Mm, <laughs> Men jag är också väldigt... Mm försiktigt, äh, försiktigt äh, jag, jag, jag tror jag uttäckte mig som att jag var för, försiktigt optimistisk och jag tror jag blev mer i alla fall av en försiktig optimist när det då avslöjades att Denis Villeneuve skulle mm. göra den äh, mm. som definitivt har bevisat sig med äh, Prisoners äh, Sicario äh, Arrival. Arrival Jag har fortfarande inte sett Enemy Det tror äh, jag heller men men ja, alltså, det, det var ju ändå lite sådär... Ja, ah, okej. Okay. Då, då, då kan det ju bli bra. Som har haft en, en, en otrolig streak när man ser på det. För att de här filmerna har inte så kommit ett års mellanrum. Man undrar hur fan hinner han med allting? Ja, eller hur? Jag menar jag ska vänta ändå så på vissa andra som tar två, tre år mellan sina filmer. Ja, så, men precis. Och så kommer det ni vill ah, nog jag gör en film om året här nu. Och nu snackas det också om Dune... Den är ju bekräftad att han gör Tror jag Den ja. är helt bekräftad att han gör Och sen var det nu Cleopatra Eller Cleopatra äh, Remaken Det kan bara det göra re remakes numera då. Mm. Eller <laughs> alltså, att han skämen. har ju egentligen gjort all, Alla hans äh, engelspråkiga filmer har ju varit Adaptioner av en, någon art Tror jag Ja Även Men Sicario är baserad också på En novell va det är den garanterat. Arrival är ju det i alla fall. Story of your life. Ja. Um... ja. Jag tänker mest, mm. behöver vi en ny det <laughs> Eller en ny duo? Nej, jag vet inte. Jag tänker också det. Alltså... Men alltså... det ni ville nu har ju uppenbarligen öga och sinne och ja, anlag för high brow sci-fi. Mm. Så och, och, och, och med fokus på. Det som en del skulle vilja kalla det minimalistiskt, kanske. Mm, ja. alltså, det är väldigt mycket av. Alltså, skalar av och inte kanske fläcka på för mycket. i alla fall i förhållande till dialog. Mm. Uh, och inte för att hans filmer är det, bara Folk som står och stirrar <laughs> Nej Men det är inte jupiter. riktigt jupiter ascending nivå Och sen Det som gjorde också lite betryggande Och, det, och det, det här var ju liksom Någonting som pratade om redan den här film, Filmen Innan den Denis nu och det hela var Var ju då att man sa ah, Om det är någon, någon cinematograf som ska göra den här filmen Så är det Roger Deakins Ja. Uh -huh. Mm. Och det, det, det var ju ingen sån här, Alltså, där, där tyckte jag också Jag var långt ifrån den enda som tyckte det mm. ehm, Och sen är det Denis Villeneuve och Eftersom mm. de två Har samarbetat på flera projekt mm. ehm, Prisoners och Sicario Någon mer också, tror jag Nej, ehm, de var inte på Rival För det var ju Bradford Young Mm, var det någon tidigare Film, mm. kanske ehm, Ja, det kan, vara, kan de kan ha jobbat på Enemy Och sånt där, men... Mm. I alla fall um... Ett radarpar av Rang Och det mm. syns ju i Blade Runner 2049 mm. Och Blade Runner 2049 Som du sa mm. Utspelar sig 30 år efter och den handlar om Ryan Gosling mm. Kay ja. en, en Blade Runner Som jagar replikanter mm. uh, Kvarvarande Nexus 8 6, 8 replikanter mm. eh, Och ja eh, det, Man sitter där och funderar på hur man ska prata Utan att gå in mm. på eh, Och spoila någonting Ja, Nej men Utan att spoila så Han, han jagar Nexus 8 eh, mm. replikanter Som är kvar lem, Som har liksom Ja man, här, nu, nu kan vi minst. säga så här: efter, efter händelserna i första filmen så, mm. så, så har det ju liksom såklart hänt en hel del grejer. Och det och, mm. um, och i alla fall, och han nystar ju upp saker. Han, han nystar ju också i samband med detta upp uh, uh, saker som relaterar tillbaka till händelserna för 30 år sedan. Ja. Eftersom de, de var det som hände i första filmen var li, lite av en, eller i stort sett en brytpunkt ja. För just med replikanter och deras relation mm. med, med människor och deras, vad som man kan, mänskliga överhärskade kanske Ja, de, de efter det blev typ helt olagliga som mm. jag fattade det men sen kom Jared Leto Och gjorde bättre Mer, mer fogliga mm. Replikanter Eller Neander Wallace heter hans mm. karaktär då. Ja det, säga, det är ingen jättespå han, han absorberade det som var Tyrell mm. Corporation ja, Så han köpte ju upp för, Eftersom ja, såna i första liksom förklarade också Att ja, Tyrell man kan säga att det högs huvudet av Tyrell där. Jag, jag behöver inte jag behöver inte vara så rädd att spoila original Blade Runner. Har ni klickat Nej. in här har ni förmodligen sett den första tänker jag. Ja, Och det, det. är så liksom en 35 år gammal film också. så. Ähm, ja, ja, precis. Ähm, men i alla fall det, det, är en, det är egentligen en sån djupdikning som inte liksom bara... Det är på många sätt som man kan säga, en detektiv Mm. Historien precis som originalet. Oh, yeah. Mycket film, alltså film noir blandat med science fiction. Mm. Men, men mer, skulle jag säga, med mer betoning på just egentligen. Film noir det är ju. Science fiction är ju mer det visuella. Det var det även i originalet, var ju det. De, ja, och... de främsta influenserna där var ju rent visuellt från science fiction. Uh, ja. och, och såklart Vissa andra delar av det Men den lånade ju mycket av Som, som, som, som teman och liknande Från film mm. ja Absolut Så det, det är en, en, en salig blandning uh, mm. Utav det Ja uh, Och Och som sagt ja uh, Ryan Gosling uh, Är då en, en av de här Blade Runners Men uh, vad ska vi egentligen? Vad ska vi egentligen? Jag sitter igen nu sannolikt så nu får jag inte säga för mycket när vi får komma in på den här delen av det, men det är en. Jag kan ju direkt säga att det är en. Har ni sett något av det? Så ser ni att det här är en visuellt slående film. Mhm. Mm just det. Det kan jag ju prata om också. Kompositörer här är ju Hans Zimmer och Benjamin Wolff fish, heter han nu? Walfish... Låten... I don't know... Heter, nej, wall, jo, Walfish heter han, precis. Låten är som fake. Det är som som fungerar namn där. Det var ju Johan Johansson som... Eller Johan Johansson, Den ja. sländska där som har jobbat med vill nu, var ju tillknuten här. Och sen här, ganska kort, här för ett par månader så kom det fram att Johan Johansson hade från projektet eller avlägsnats mm -hmm. från projektet och hade ett tystnadsplikt så han fick inte uttala sig mm -hmm. eh, omkring det här och istället så kom Hans simmer och Benjamin Wallfish då. Okay. Mm -hmm. eh, och Denis Villeneuve gjorde också ett uttalande där med att eh, Johan Johansson eh, de, de har ju samarbetat och det, och Han har varit väldigt nöjd och det, men Han tyckte att de fick inte riktigt För han fick inte riktigt fram det han ville ha Utav Johan Johansson i förhållande till musiken okay. Visst, det var så det ni själv Uttryckte det, Och jag är benägen att tro han där Än att tro att det här var något studiobeslut För det verkar ju, verkar ju ändå så som att De har varit lik, likväl Med Mad Max, för det, det här är Warner Brothers mm. Som distributör här inte produktionsbolaget för det är Alcon mm. um, Men de, de, Warner Brothers har varit väldigt uh, Hands off Såvitt jag har förstått med det här projektet Och ah, låtit Det ni vill nu och det kreativa teamet um, Skriva Eller skriva och göra Den film de gärna vill göra <hör> ja. I, I likhet med Mad Max Fury Road och, Som också var distribuerad av um, Warner Brothers som också mm. fick väldigt fria tyglar till vad de ville göra. Mm. Uh, och det, det lyckades ju bra där. Ja, men, Vilket du gjorde här med. Mm, det det, ju... Jag menar, du har ju inte sagt vad du tycker om filmen än. Nej, jag, jag, jag avskyr den. Nej. Du avskyr den för fanvittigt. Ja, men det är det det. så svårt. Alltså, det här. Alltså, jag var väldigt. Uh... Det, det, är, lite så det, det som är så kul och det är för man, det är sällan, alltså såklart ser jag fram emot att se filmer och det när man går i dura och det Men här känner jag verkligen så här, det känner jag nästan som lite pir och det. Ja. Och för jag satt liksom och hoppades på att det skulle vara bra och det. Och det är ju liksom direkt från. Jag tror det var ganska tid som jag förstår att. För det första kan ju säga att den här filmen, eftersom de inte avslöjade så mycket om handlingen. I, eh, I trailers eller någonting Tack för det man, jag tyckte, mm -hmm. Visst de har ett par grejer från trailerna Och det är en som, som ja. Om man, om man hade inte sett det hade varit mer imponerande Men Jag tyckte ändå så det eh, Vad det här är för film bara, bara, Inte vad jag hade förväntat mig eh, Och det här är verkligen Tycker jag en demonstration i hur man Egentligen hur man gör en uppföljning För att de gjorde många saker Som som kände som eh, tar egentligen en avtramp och det är en del eh, en del recensenter har kallat den här filmen att den den, hedra, den är, visar för stor fördnad för originalet och det ja, jag tycker ja det gör den, men jag tycker den gör det på rätt sätt för jag menar han, ändå så så, eh, så har de liksom tagit flera liksom, plotlines som inte känns, tycker jag som kopierade från originalet de Nej. har en del saker som är temaspeglingar utav originalet och det, men Mm. till exempel Ryan Goslings eh, plotline med Anna de Armas eh, Joy mm. då, till exempel ja. det är ju den, den, den hade, jag liksom inte, hade jag inte sett och det finns en bak som oj shit de gör faktiskt ja. de gör den här typen av story okej okay, right. ja. och det är bara sju, sju otroligt välgjort gjort. Mm, um, precis. Så eh, och det är Ja, jag vet inte, vad, vad, vad, vad tycker du? <laughs> vad tycker du? Ja, ja, jo, jag tycker... Jag har inte läst vad kritiker har skrivit om den här filmen faktiskt. Så jag vet inget om det. Men, mm. men vad jag tycker... Äkla vad jag hör att det ekar där jag sitter nu när jag är i ett annat rum än vad vi brukar vara på se. <här> <här> Ni får ursäkta om ni tycker mitt ljud det är jobbigt här. Men <här>, <här> ja, ni får ursäkta Nej, tvättmaskinen i bakgrunden för, på min mikrofon. Som <här> <här> <här> är Uncut and Uncensored. Mm. Oh, yeah. Jo, jag tycker, jag tycker den här som du sa gör vad den uppföljare ska göra mm. för den koppar den kopierar, det är ingen liksom Force Awakens mm. som till varje pris ska eka allt som funkade med sin föregångare mm. utan den, den plockar tematiskt mm. från sin föregångare men berättar en ny story som ändå inte är den är inte så långt ifrån originalet men den nej, handlar nej. om den är, den är placerad och berättad och och konstruerad på så vis att det känns sannolikt att den här typen av story i, det här, i den här världen inom ramarna för den här världen mm. i Blade Runner skulle kunna utspela sig 30 år efter Deckards historia i mm. första. Det känns bra, den bygger vidare på saker och bygger ut den här världen mm. lite och oh ja. utan och liksom... Flippa ur eller härma Eller hålla mm. på ja, Det kunde ju bli det Och de det är ju nu, nu ska jag se Jag ska kolla den andra eh, Snubbens namn Tror jag har det i huvudet ändå men, eh, De fick ju Hampton fenture Som då med och skrev första Blade Runner Har ju varit med skrivit mm. den här Ihop mm. med Michael Green mm. eh, Hampton Fancher var ju den Som jag tror skrev första utkastet Som eh, som då blev eh, ganska Omdiskuterat, omskriven Utav mm. eh, Var det inte det? Utav eh, David Peoples tror han heter mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Original Blade Runner då mm. eh, Så eh, det är inte den de plockar tillbaka för mm. Det var ju som det Att de hade hittat här ett par Som har avvägt och Det är Hampton Fancher som har referensen mm. eh, Som förstår det här verket Ja, precis Och eh, Michael Green som jag inte har som Jättebra koll på om jag ska vara helt ärlig Nej, inte jag eh, Han skrev Logan eh, Det är ett relativt nytt namn för mig eller för mm, Han har inte mm. gjort så Just det, han har inte gjort han har, skrivit, han har varit med och skrivit Logan Men samtidigt också Alien Covenant Där mm. kan man kritisera manuskrivningen <laughs> Ja, det är så smått <laughs> eh, Och sen Green Lantern Också, tydligen Ja, den, den, är, den har jag inget emot den filmen, till skillnad från de flesta andra. Mm. Och jag har också skrivit mode på, på Orient Expressen som kommer här senare. Den kommer ju säkert bli trevlig. Mysig. Ja, ja möjligtvis. Ja. Alltså, jag, jag gillar det här överlag, vad Blade Runner gör. Alltså den, den här Blade Runner 2049 tillsammans med Mad Max, Fury mm. Road. Det är liksom två av de mest. Ja, men alltså jag, jag, jag... Det är två av de bästa mainstream-filmerna som gjorts mm. på sistone. Men det är ändå och så. Båda uppföljare mm. och också dessutom två av de bästa uppföljarna mm. som gjorts. Som också var en tid emellan. Ja. ja, exakt. Och det var, det var ju också, också det som jag tyckte var igen att. Jag blev så här jag blev så jag blev så himla glad liksom när jag den här för det, det var dels också det där med, med att jag, så, jag var glad de tog ju en, en chansing det Alcon Entertainment har problem Med ekonomin äh, ja. i och så. det är synd att, att Blade runner inte verkar rädda dem trots allt någon mm. ähm, men att de ändå tog den här chansen och det och, och gav de här liksom, de resurserna därför jag Mm. För den här, den här igen Jag har sagt det till andra filmer det, Men de gör inte liksom den här typen Av blockbusterfilmer längre Det här är verkligen, mm. verkligen en, en atypisk blockbuster För det är en, mm. det är en blockbuster I budgeten i alla fall Ja äh, och, den är, och de hade ju aldrig gjort Den här Dels för att idag gör Hollywood filmer som är säkra kort som mm. garanterat kan tjäna tillbaka sina pengar. Och de konstrueras enbart för att franchisefiera och visa sig 3D IMAX och mm. så vidare. Och Blade Runner, uppföljare till Blade Runner hade ju aldrig gjort som inte var lite i en sån... Tid där, där ingen, där i mainstream filmstudios inte gör något riktigt originellt utan bara lägger vantarna på så mycket med nostalgivärde mm. som möjligt. Med, så Och, men, men det, då är det ju. För den saken uh. skulle ju inte Blade Runner 2049 som alla, som alla de här andra. Den, den är en risk som du sa, just för att <clears throat> den den är inte gjord för att tjäna tillbaka pengar i första hand den känns, den är ju den känns för, inte så den är gjord för att vara en, en värdeuppföljare det, det känns <hör> ja. som det att de, det här har de har inte fokuserat tänkt på, på fokusgrupper eller, eller någonting slänger in sådana här element som inte känns som de hör hemma eller någonting uh, det, känns, det känns som att det är det liksom, det, det instängt för att det här är verkligen man kan se det liksom i manuskrivandet och det för det är mm. ja, det är mycket callback så det men det är aldrig någon som känns väldigt sådär bara, ja, nu har slängt in så jäkla mycket ja, men bara det... för att um... nej, precis det, det är ingen, inget fanservice trams mm. utan det är, det är helt enkelt en, mm. en, en en fortsättning på samma sätt som Gudfarden 2 är en, eh, av samma anledning som folk kan anser att Gudfadern 2 är, mm. är en av de bästa Uppföljarna någonsin mm. Så Blade Runner, Blade Runner 2049 är, är samma typ Av uppföljare mm. Så det är, Jag är har Jag har en, en sån, där, sån där små nitpicks det, Men det är ju mm. ingenting där som, som är gjort Som jag, som jag stör mig på så, I så stor grad att jag, att jag på något Nej. sätt. Det här, en, det här är en dålig film. Det, den har sån här. Som, som ingen film är perfekt. Den har små grejer som den. som, som kanske känns lite så där. Ja, den, mm. den, den. Jared Leto är ju med. Mm. Så jag menar. Det, det är ju Det, äh, det stör äh, inte mig så jättenämbär äh. faktiskt. Äh. Inte mig heller, för, mm. men det är ju det är bara för att han inte var med så mycket helt enkelt, tänker jag. Spoilers! Vi, vi börjar segwaya in mot spoilers här mm. nu, men det tycker jag är okej, okay. det är tid mm. för det nu. Ja, det, det måste vi göra. Vi, vi kan väl försöka göra någon slags konklusion här innan vi och mm. Mm. Så för mig det här eh, Karaktärerna eh, kändes otroligt eh, Mänskliga <laughs> mm. <här> mm. <här> <här> uh -huh. Nej men alltså Karaktärerna kändes väldigt mänskliga jag, Många av de här människorna det, eh, det är det jag känner mig I alla fall som att jag, jag, kunde, liksom, jag kunde Connecta, alltså förbinda mig ja. med eh, Karaktärerna och, och det är också Harrison Ford som gör en igen, mm -hmm. Han hade ju han är ju på en sån där nostalgitåg nu Och gör åter... Ja. Sätter sig på olika liksom roller nu som han har gjort mm. Som han är mest känd för ja. Men jag menar, det är ändå så... Jag, tyck, jag var ändå så väldigt imponerad av liksom den bredden Och det utökade djupet av hans karaktär En karaktär vi än så känner ganska väl från en film Ja, precis uh, uh, Och han gör... Det, alltså det är, och jag tycker inte egentligen någon har skått, jag kan ju nämna Kan vi prata lite mer om det i spoilers för det. Uh, Mackenzie Davis hade jag gärna sett ännu mer utav Ja, faktiskt uh, hon, hon har, har, har en, jag ska säga, en Lite mindre roll Visst men viktig mm. Mm, uh, uh, ja. Roll och det Men ja, det är sånt där som man uh, Sett mer av uh, Musiken uh, oh, ja. Är passande otorlig, ja. så alltså, här nu kan man ha osikter om han simmer. Den här hashtaggen stopp hans simmer. Dök ju upp när Hans simmer annonserar för den här filmen. Folk är väldigt, det, det, generellt folk är trötta på att han de är att han inkräktar på alla, alla möjliga filmer. Jag är ju benägen att hålla med alltså. Mm. Nej, men det är ju uppenbart att Hans simmer varit här och, och. Ja, den låter det. Är, man hör hans simmers och, ja. och, och såna där grejer och att han också har möjligtvis byggt vidare på Johansons mm. score och definitivt plöjt igenom hela Vangelis diskografin liksom mm. i synnerhet då Vangelis soundtrack till Blade Runner mm. för, för att skapa något ja, ja, men något liknande. Ja, jag menar, det är, det är ingen, ingen ingen musiken tyckte jag kändes malplacerad. Nej, det tycker jag inte. Äh, in, inte Fan som typ in, in, det var i den här filmen <laughs> Och fan på tal om här, vilken ljudbild Det oh, var ja, den här alltså filmen det, alltså, den blåser, Sprängde trumhinnorna när filmen började Ja ja det man bara. Vroom, och bara fuck <laughs> det, Alltså om man ska börja Så att det börjar en som sagt här, Fan har vi justerat volymen fel nu Eller någonting Det ja, blåser jävligt mycket Man kände verkligen som att man trycktes tillbaka i sätet När den började Ja verkligen Men det, det var helt minimalt det, Egentligen det, som jag säger Också bara lite sådär det, tekniskt. Det var egentligen jag, en perfekt och det för det var inte som att de blåste för mycket för allt annat okay. var otroligt välbalanserat där. Uh, oh ja. Kan jag bara nämna lite snabbt. Uh, oh ja. ja men allt i allt en otrolig uh, upplevelse och jag säger mm. det uh, har nu möjlighet att se den på, på, en stor, på en så stor bioduk som möjligt. Ja, ja absolut. Det är, uh, det är något av det mest inspirerande man kommer få se på bio mm. det här året. Mm. Vadå? och sen det sen Henrik? <snick> ja ja <det>, ja <det. snick> inte för att vara den som är den men jag tror inte den kommer vara så inspirerande <snick> mm. av snubben som gjorde looper ja som så sådan sådan god för <snick> <Good for> honom ja det är jag ja Jag kommer bara att tänka på den där scenen i Looper Som är så, med, en av de konstigaste sexscenen jag någonsin har sett Det var en konstig sexscen i den här filmen med Ja, ja just det mm. <laughs> Nu när vi ändå går in på spoilers Ja, för, för nu går vi då in på spoilers då Vi kan väl först diskutera det där som jag tyckte de gjorde sig av Utan någon slags fanför redan i början Med okej. Okay, Right ja, Stings just det. en replikant mm. Mm. Och de, de, de, de gör inte, de gör inte heller som att... Som, igen, inte någon replikant, för det är Dave Bautista som, som säger mm. Killing ja. one of your own. Ja, precis. Sådär. Den... Det, det är ju ingen spoiler egentligen, Nej. men bara för att de inte avslöjat det i trailern, liksom. Mm. Vilket... Seriöst jag tycker jag, jag, jag tycker, alltså seriöst, så tycker jag inte det är det är ju inte en spoiler för att det Nej, avslöjas det. fan innan de första minuterna i filmen. Ja precis, men de har inte avslöjat det i trailern så, vilket är en bra grej. Mm. Ja, den här sämre trailer makare hade ju klippt in det någonstans Mm. Och de har inte gjort någon beskrivning av Ryan Goslings karaktär på någon av de där Marcus har inte beskrivit honom som det. De har bara kallat honom för en Blade Runner. Vilket är helt sant. Ja. Och jag är inte helt säker nu men jag tror hela den här första scenen där K. ska arrestera Dave Bautista. Ja, vad heter han nu? Han heter Satt. Sepper Morton är ja. Sepper morton, Zapper den ska, morton ja. Med minimala bril. Den scenen tror jag är tagen från eh, något av de första utkasten eller storyboarden Det är det, det är för, jag ja. lyssnade faktiskt med, med hämtn Adventures som sa. Mm. Nej, det var faktiskt Will som sa det: Att den scenen är tagen rakt av från. Eh, mm. eh, jag tror det var, antingen, antingen var det någon Från uppföljare Eller något ut Det var något sånt där som du sa Antingen, tror, någon, antingen jag... något utkast Eller bara Jag vill minnas att det här Var med i det, så, så, Sånt fan som jag Har i boxen med alla Cuts av original Blade Runner mm. <laughs> Och på extra Materialet där så har jag För mig att de visade En storyboard med just en Väldigt liknande scen Som mm. eh, inledningsscen Då till och med mm, ja, men det, det, det tror jag det inte är blev definitivt ja, jag vet, Det, där, det, ni, det ni, vill nog Så i alla fall Mm. Att den där, han erkände det här redan För ett par månader sedan så han att ja. Öppningsscenen är, är Den tror jag Tar jag rakt av från Och det ja. måste ju vara då som man sa Ett storyboard där som, som man sa så Den scenen måste du ju bara ha med Ja det var det, det var det jag kände när jag såg scenen också, jag, det, det ringde en klocka i mitt och var jaha det är det här, mm. fan vad coolt, mm. <laughs> vilket ledde mig till att, jag, att hoppas de å ta med lite nu från boken också som de inte tog med, jag menar, från, jag du menar inte... från du är Android streamer för Electric Sheep? exakt. Mm. Eh, jag tyckte fakti faktiskt eh, det är därför jag gillade eh, till en viss del eh, för de, bara det var inte här med Kay och Joy då som är en mm. eh, hon är ju då en hemassistent uh -huh. ja som en virtuell personlighet. Mm. Uh, hela Just den det. grejen med Kay och den, jag, jag, jag, satt, jag satt när jag såg filmen Och tänkte att delar av den Kändes som att de hade, hade, någon hade läst boken Och saxat en del därifrån För att per, Deckard i, i novellen Är ju gift ja. I, I ett Dock så är, dock så är Deckard lite så, som Som man är i filmen också väldigt Livstrött och det Så den är mm. väldigt mer Dynamiken i den här relationen är inte exakt likadan och det, men då, det var lite av det där: detsamma hur Hur, hur deras relation var, liksom mm. den, och, och, och den lilla Disconnecten som finns där. Ja, precis. Mm. Sen tror jag också att Joy. Joy som är den här hemassist digitala hemassistent man hör som är vad man vill mm. kan vara no, en, en inte en referens men ett litet smått eko av en sån här home appliance grej som är med i boken med men den kretsar mycket mer kring tänker, mer du, tänker du motion boxen där? Eller? Ja precis, ett mer mm. filosofiskt tema då som Philip K. Dick alltid hade i sina mm. Romaner och noveller då mm. eh, eh, jag, jag tänkte på det i alla fall mm. När jag såg den och bara mm, ja, men det, det, också, det, det, ska, ska vi prata om eh, Någonting igen som jag läste det, För när jag såg den här filmen så kunde jag inte låta jag bli liksom dyka mm. in i massor massa artiklar mm. Och sånt där mm. eh, Och där är det, Finns det ju vissa människor Som vill eh, vill säga att den här filmen inte är, är ganska eh, är att den här är ganska antifeministisk. Aha, ja. Eh, <laughs> och och jag, jag tycker det är väldigt mycket att missa poängen med den här filmen och, och ja, de visar ju och de argumenterar ju med att de visar de här sexbots. Alltså, prostituerade uh. robotar uh, just det. Eh, Och också Joyce karaktär lite. Där, för är, hon är ju lite av som en sån sån här väldigt 50-tals hemmafru. Mm. Eh, Aktigt, som visar väldigt mycket intresse för honom och hans liv. Ja. Eh, och, och många andra menar med, med kularna. Men, men, men jag, Joy... jag tycker att den liksom motser sig av många uh. av karaktärerna i den här filmen. ändå Eh, bland annat då Love ja, Sylvia Hawks och Robin Wright Inte minst eh, Nej det definitivt eh, Och har också Mackenzie Davis Karaktär som är en av de där sexbots Så Ja precis eh. jag, jag tänkte mer Och just Joy-grejen Känns ju mer som en Jag, liksom, jag tycker det, det är ju en kommentar tycker jag Ja det är ju samma grej som att vi har Siri och Cortana mm. Eller, mm. vad, eller vad den nu heter Microsofts nya Den var väl döpt efter Cortana i Halo Ja, no, den heter Cortana uh, Jag ska säga Cortana, som ska det, man säga när den det, det. Nej <laughs> jag har ju Windows 10, så jag har ju Cortana. Ja, du har det <laughs> Okej. Nej, men det är ju lite, lite samma grej. Det är ju en kommentar i den riktningen, så tänkte jag i alla fall. Ja, men det är, eh. det, är, det, är det definitivt. Jag, ändå så det var också det igen som jag gillade med. Det var just den här mm. eh, på, på något sätt, sätt tragisk. Ja, det är inte den, det är tragiska. är just med han Kay där, att hans hans känsloliv och det och, mm. och det som han förlitar sig på är en annan robot som just är ja. eller en virtuell, ja, personlig vad man ska kalla det, som data som, som har just det må, målet att liksom älska honom och stötta honom ja, precis det, det, det tyckte jag var väldigt rörande bland annat som igen, hur den här filmen görs bland annat som den här scenen när de står ute på taket där mm. och liksom när det liksom hon bara liksom fröser till för att nu, nu rycker de i honom. Nu ska du jobba. Ja, precis. Jag, menar, jag tyckte, de, jag tyckte de, de framade den scenen så otroligt jäkla bra. Mm -hmm. Just hans disconnect och hur han känner liksom där att ja. eh, den, den konflikten. Ja, precis. Och han inser också på något sätt att ja, hon, är ju, hon är ju bara liksom ett program. Mm men också med program för de betyder inte så mycket för honom och, det, och de jo. återkopplar gärligt mycket till just det där med bland annat när han möter den där stora reklamvarianten av ja, just, ja just det och, ja så jag vet inte jag tycker det är väldigt mycket stretching och, och, och kalla den ofeministisk eller mm. orättvis mot kvinnor på det viset, för att framingen i filmen liksom är inte på något sätt. Ja, men alltså, även, även, om, även om en film liksom har en, en kvinna som man kanske skulle säga är sexist, som till exempel Joyce, för det, det betyder mm. ju inte. Det, när en film är sexist så är det lite mer när den är mer systematisk, som att den är mer underförstått. Speciellt jag säger att kolla, kolla på många filmer, i synnerhet, också även idag till viss del, men i synnerhet filmer från 80- och 90-talet. Ja, oh ja. Eh, för att kolla, kolla om Blade Runner Ja Precis, eh, kolla liksom på dem För, för att förstå eh, mm. Hur Då är det mer sexistiskt med, Medan här använder de här Det är som är som ett framing device För att kommentera på något Ja precis, framingen är ju liksom mm. Inte riktad det är ingen negativ lens gentemot kvinnor och kvin kvinnlig sexualitet, kvinnor som sexarbetare, mm. whatever, det är bara... Äh, det är de, om några visar de otroligt djupt, tyckte jag istället. Jag, menar... jag är en väldigt neutral lens i alla fall, äh, mm. lins skulle ja. jag säga i alla fall, e eftersom vi redan de har de redan har regler att förhålla sig till i den här världen också mm. som Blade Runner utspelar sig i ja. jag menar folk använder samma ursäkt gällande det här om Game of Thrones men mm. Game of Thrones är sexistisk när det kommer till framingen alltså. Jo, eh, alltså det, <laughs> det, det, det är Grejen den. Blade Runner 2049 mm. alltså, Grejen är Game of Thrones eh, försöker emell emellanåt att vara det, men grejen är att de, de är inte konsekventa med det Nej, precis. Ibland ibland lyckas de bra med det. Ibland, men ofta så är det väldigt så här att nej, men nu ska vi vara sån, och så glömmer de bort liksom att ha den konsekventa tonen ja. med. Speciell i förhållande till liksom fem kvinnlig empowerment. Ja. Ehm, för för, för, för man, man kan definitivt se, se avsikten. Alltså jag, jag kan ibland se det i green de som försöker vara det, men de lyckas ju inte riktigt för det, nej, det blir liksom det, samma. Ja men för jävla dåliga författare mm. nu, nu har, du sett, tidigare, hela, nu har du sett Hela säsong sju va <laughs> Vad sa du? Du har sett hela säsong sju nu va Eller nej framöver, jag, du, du stannar någonstans förut jag, blev, jag blev förbannad Efter, efter säsong fem mm. Hela säsong fem Tyckte jag var nästan helt värdelös Så nu tog jag en liten paus i alla fall Men jag ska fortsätta sen mm. Nu ska du gå ut från tiraden, långsam tirad på Facebook igen. Jag ska göra det, jag lovar. Det. Ja. Eh, vad kan vi mer säga om Blade Runner här då? Eh, det... Ja, just det vi har ju knappt pratat om. Just själva det här mysteriet där med mm. att vi får veta vad som händer med Rachel. Ja, precis. Som som egentligen är och kickstartade det här. Mm. Eh, och just den, den stora revelation där Med att hon hade fött ett barn De ja. upptäcker ju först ett skelett eh, Och ser att hon har fött det Men sen upptäcker ju Kay Tror jag är det väl Som mm. upptäcker ja. det. någonting som är som inte riktigt stämmer med den där ja. eh, Och ser att hon har ett serienummer mm. Och de säger just ju that. Det är ju inte möjligt För de menar replikanter kan ju inte föda Nej. De är inte skapade för att reproducera Men det visar sig då att Tyrell Corps Sista replikanter kunde det mm. nu Rachel var ju då ett. Och det är därför eh, de, eh, de heter Nexus 8 Och inte Nexus 7 Nexus 6 var ju Roy Batty och de i Blade Runner ja, För precis. Rachel hade det stod till och med N7 Mm. Som Nexus 7 Så Rachel var en del Av det här och igen kan vi också Nu är vi på spoiler-segmentet Att äh, eventuellt att Deckard Är en Nexus 7 också ja, Eller inte För de vill ju inte riktigt <laughs> De vill mm -hmm. låta fortsätta vara lite mm. Gerard <laughs> leder Som till och med gör den typiska Yes, no <laughs> <laughs> Eller hur? <laughs> I have to keep you guessing for another 35 years. <laughs> ja. <laughs> Vilket, ja. Som sagt, jag tyckte den här storyn, eh, jag kom på när jag skrev min lilla kort recension om det här att är alldeles svårt att formulera det, men jag tycker mm. att ifall Förhållande till varandra Blade Runner, mm. Blade Runner 2019 Eller De kommer säkert re-releasa den Som Blade Runner 2019 snart <laughs> Det är som bara Men, är Se Blade Runner 2019 <laughs> den, den ser jag som Det är ändå en förhållandevis liten Historia mot en mm. väldigt stor Backdrop av mm. den här världen eftersom den här världen introduceras där bara det bidrar till det, mm. medan den här har berättar en väldigt väldigt episk historia mm. med en förhållandevis mycket mindre backdrop. Mm. Ja, de visar är... ju ändå så och det är så att vi ser ganska mycket av den här världen i 2049. Mm. Ja, och... vi, ser, vi ser liksom nu vet jag inte vart någonstans det någonstans där skulle vara i början där. Det är. Nej, men där där det är så belamrat med bostäder att man inte ser marken ens liksom. mm. Ja som Los Angeles. Ja. det där det tyckte de också gjorde där, där man så som sagt det är så liksom belamrat som du sa att man inte ser gatorna det är som stora mm. block. Ja. Liksom, som är där. man kanske ser lite ljus men igen sånt så är det mer och det har de också gjort intressant om de noterade det att det var mer ljust uppifrån. Vissa mm. byggnader var ljus liksom på topp alltså de högre våningarna. Ja. Men det var liksom gradvis mycket mer nedsläckt mot botten. att ja, det skulle det. illustrera ja. liksom att de som bod, de rika de bor liksom uppe i de där höghusen och det. Ja. Och de där i botten inte har så mycket pengar. Vi fick se mm. San Diego som en soptipp, mer eller mindre. Ja, just det. precis I Kommentaren, det, det har blivit en soptipp för Los Angeles. Ja, precis. <laughs> Och sen också. Äm, är, var det Las, det var Las Vegas? Mm, eller? Det skulle vara det, va? Mm. <autumn> jag funderar på om det verkligen var det, eller om det bara var en sån där. Vi säger mm, <tiok herzlich> Las Vegas. var ett random casino där. Lite vintage casino tror jag. Det står mm. på golvet där. <tôiriend> <Wow>. <spite> ja, men den, den hängde ju så fast länge där så jag hade nog läsa och som stod upp och ner vänt mm. på mattan där. <poetry> Det tänkte, det tänkte jag inte på faktiskt. Mm, inte för att det spelar någon roll heller så. Nej, det gör du egentligen inte men... men det är igen detaljer, detaljer mm, det det och det är i den här filmen ja, då egentligen när de har byggt på precis som i original Blade Runner, har de så mycket små detaljer. Mm. Ja, precis. De har verkligen tänkt ut det. och igen tekniken där och det blir också igen, berör man på och det är alltid problemet där med, med liksom, teknik liksom tekniken där jag tycker de har gjort ett bra jobb på att basera den, den tekniken i den här filmen på, mm. på, på i originalen. Man kan ju se att det ja. här, att det har skett en teknologisk utveckling på de här 30 åren. Ja, ja, precis. Men, men känns... baserat på den teknologin där. Ja, precis. Det känns som det har liksom gått 30 år i den mm. här världen. Mm. Just det. Just det ja. Ja, jag innan jag glömmer det nu. men Jag vet inte om du noterade den referensen när hon heter Joshua, Robin Wrights-karaktär. Mm. Hon sitter på kontoret där, och hon Love kommer in. Hon sitter då för en gång, så sitter hon, och det är helt nedsläppt i hennes kontor. Ja. Mm noterade det när hon sa it's too dark in here för jag, jag kände ja. det liksom att, att, att det, där, det där var en, en metareferens <laughs> till Blade ja. Runner ja det var det För det jag, började, det, det jag jag började, jag började, jag började, jag började för i alla fall att fnittra lite och ja, <laughs> då började. började jag fnittra då, alltså, det är inget, men det, jag tyckte det bara var en sån kul detalj ja precis <laughs> för, det, för hennes kontor liknade exakt som liksom, väldigt Blade Runner mycket skuggor och <laughs> dönt i ja. mörker och det som kommer att tända tänd it's too dark in here Ja, eller hur? <laughs> oh ja, men um, kul. Vart var vi? Ja, det, det, Med detaljer. Kul. Ja, detaljer, detaljer. Mm. Uh, Edward James Albers var en detalj. Det var kul, tyckte jag, att han var motarvänd. Mm. <laughs> Även om ja. Man kan ju diskutera om hur viktig det var. Nej, det var det, var det... Var bara det han egentligen sa. Han kommer knappt. Ja, nej, det var lite fanservice. Mm. Var det väl, men det, det, jag, det har jag ingenting emot. Han säger på Polidom säger han fortfarande håller på att vikare. Ja, men jag fick det. Precis. Det var lite Citizen Kane över den scenen bara mm. som är uppskattade. lite. Så. Ja, eh, mm. ja eh, ska vi. Uh, egentligen så, så är det här en. Det är just det. Mm. Jag tycker de gör det flera gånger i och det, det gillar jag väldigt mycket. De tycker de tar uh, misdirections. De liksom vilseleder liksom medvetet. Det. Uh -huh. Och det De gör många sådana där ja, uh, grejer där de är medvetna. För jag satt också när jag satt under filmen där så tänkte jag: Det här är väldigt uppenbart. Jag satt ja. ju nästan och väntade med någonting. Och det gjorde de. Och det blev jag så glad över. För hade de inte gjort det med Kay till exempel där. Och hans, mm. hans så, så att säga minne. Ja. Hade jag nog blivit lite besviken Om det här hade varit så lätt För de la upp det så uppenbart där Så jag tänkte att det måste vara någonting mer till det här Det kan ja. väl inte vara så lätt Inte en Blade Runner film Och jag tycker den har varit smart hittills Och det gör den inte Och det är flera grejer Nu har jag glömt bort de andra också Men det är flera gånger den gör det där tycker jag Med att Ja, jag en, en, tyckte... att, att, att, att skifta ens förväntningar till vad, vad som kommer att hända nu man gissar ja. lite mer då, det, det gör, ja. gör att det är väldigt oförutsägbart ja precis, det, var, det tänkte jag med, med när jag såg den att jag tänkte, det var den här att ja, okej, okay, nu, nu är jag med, nu vet jag precis på, mm. eller nu vet jag på ett ungefär vad som kommer att hända och så gjorde inte det där, okej, okay, men nu vet jag på ett mm. ungefär och så jag, nej, nej, nej okay. mm, det var liksom men den har fortfarande en liten spinn på det ja och det är ju liksom inte den här bom, bom, bom, plot twist grejen utan det är bara helt enkelt det... och jag tycker att som, som säljer den bra och speciellt bland annat där, när Kay tror att han är eh, mm. Deckards son där ja, just och det, det, det är det som är så kul när han möter Deckard och det, för han tittar verkligen så, som stor ökt som ett ja. barn som träffar sin farsa för första gången ja exakt och sen när han träffar de här då eh, vad som man kallar om motstånds rörelsen-liknande. Ja, ja, men äh, hon, hon nästan nästan lite, lite så såg så liksom nej, och du trodde att du var hans son. <laughs> att du hade alla gått och. igenom den fasen <laughs> <laughs> <laughs> och Och egentligen hela den så att säga hans exis ex exist existentiella kris ja, som precis. de gör flera gånger i filmen och det, men hur mm. den egentligen utvecklas också. Ja, vilket också är liksom man fick se den existentiella krisen som Nexus 6-orna mm. i originalet troligt gått igenom på samma sätt i synnerhet kanske då Roy Batty mm. framförallt men, men ändå man, man fick se en version av de, den existentiella kris som replikanter går igenom mm. det vilket jag tyckte var intressant och en ja, nice den som world väver in de worldbuilding här ja, precis. i den här filmen och de väver ju in, det är inte som att det liksom är ja men vi ska, det är inte som att de har skrivit den här filmen och säger vi ska ha den här delen och den här delen, nej och den här exakt. delen passar bra, du är nästan som en del som lägger pusselspel, vi ska ha det här och vi ska hmm. ha en romantik och sånt där också, det. <laughs> uh, och egentligen så måste jag säga Att uh, jag är ju ganska Jag, jag är väldigt allergisk mot uh, Sexscener i filmer Inte för att jag tycker mm. att uh, för, för att jag ogillar det eller någonting Jag tycker bara att de känns ju väldigt ofta Jävligt omotiverade <laughs> Jo, jag, jag, jag ser Var du kommer ifrån Så att säga mm. Ja, men alltså jag det får gärna vara, men jag tycker ofta så är det: mm. i alla fall i mängden de visar och det. Eh, ja, ja. En del filmer får fattat att det kanske minimalt mm. bara för att man ska förstå sammanhanget och det. Mm. Eh, men jag tyckte i alla fall här så kändes den. Eh, I alla fall i det, i det kontexten de visar det. för Det var otroligt mycket storytelling tyckte jag ändå så, i mm. den sekvensen. Ja, ja, verkligen. Det tycker jag. Eh, väldigt intress <laughs> intressant Men de hade också några där, så Visuella trick som såg ganska coola ut Jag vet inte, jag tyckte man inte det där, När man ser de två par händer där Bakom nacken Det blir ja, så det. sjukt som spejsat Bara den grejen, när jag kände så mm. fräck <laughs> mm. Så uh -huh. Ja, uh -huh. ska vi prata om Harrisons Ford Och kanske börja närma oss mer mot Uh, ja, klimaxet beroende på man säger, på jag tycker knyta hela knyta. filmen är inte klimax, men <laughs> <laughs> ja, det är det ju ja, men han, han letar upp Harrison Ford det är liksom mm. där hans jakt går ut på i det här, mm. i slutändan han vill hitta Deckard mm. äh, och igen, och igen kul, cool. lite mer och igen, jävligt kul referens den om Den var mycket mer tydligare Men du noterade bara när han gick för förbi va? mm. Det var liksom fullt med Bara det där att, att han har problem Alkoholproblem från ja, första filmen det. Exakt <laughs> igen, igen sån där väldigt som Bra, subtil För det är ju inte så film, yes. Det är ju först den där på efterhand på, ja han dricker ju konstant I hela i den här filmen ja, Köper flaskor hem och det Och så, <laughs> så som så, så och. Ja. Nej men sådär, han träffade Deckard och det så. Ja just det Och de slåss lite sådär. Mm. För Deckard är ju Flytt fly, fly, på rymmen fortfarande Och mm. i en, en otroligt en Som i, i, en, en, en väldigt vä, Välgjord sammansatt eh, Sekvensen Tänker bland annat på den där eh, Elvis hologrammet mm. ja. Ja, precis. det där med ljudet som klipper av och till det, uh -huh. igen och Jag tycker det, det, det är något man inte liksom ser liksom, För det var också här: när det, det inte var någonting ljud Så hörde vi liksom bara de två flämta mm. Och det det, ska ja, men det, som... är li... det är lager på lager I den scenen mm. liksom Av överraskningar och såna här Som är att man bara sitter Fångad liksom mm. för när Och igen de här... och igen med det visuella där Just det här ja. med ljus och skogor Ja. Som bara, igen bara wow. Ja, precis. Mm. Och, man, och när man väl, för man klurar ut rätt fort ändå hur scenen spelar ut sig rent mm. visuellt tekniskt och sådär när man väl suttit en stund in i den och då sitter man ändå och väntar på att snart kommer det komma ljud igen från mm. Elvis, no. hologram Elvis och, mm. eller så eller så kommer någon hoppa fram från bakom stolarna och så vidare eller så mm. drar strålkastaren förbi, whatever liksom men man vet inte vad som ska komma och, och mm. hur och, och i vilken ordning men man sitter ändå och väntar på det så då har vi ännu ett lager mm. av liksom spänning på, mm. på just den här scenen vilket är, uh, ja, men det, alltså, det är så jag tycker den illustrerar den illustrerar liksom allt från egentligen när, när en film när nästan alla pusselbitar ligger på plats, mm. det är liksom ja, skådespelet eh, underhållningen spänningen eh, mm. ljudet igen, för ljudet är ja. fantastiskt så här oh, ja. alltså, <gör> oh, om det den här alltså, det, det slog mig redan efter fem minuter i den här filmen. Att om den här den här är ju garanterad en Oscar för sound design och ljudklippning alltså För mm. jag menar, om den inte vinner där. Då ska den som vinner vara jävligt bra i så fall. Mm. Ja, det är det. Alltså. Det, det är otroligt, otroligt som, ja. väl avvägt både liksom både mig. Som sagt med, mm. Både med volymen och själva designen. På det, det låter som det ska. Mm. Eh, och, och igen kan jag också nämna igen lite fort jag tyckte. Liksom här, jag uppfattar att ännu mer i den här filmen än för första att eh, de här pistonerna har en jävla tyngd. Jävligt ja. Cool tyngd Ja, exakt. För jag tycker sci-fi-vapen är väldigt svåra. Det är många filmer som har. De låter liksom coolt och det. Mm. Men det är liksom väldigt få gånger som jag tycker de verkligen träffar perfekt. Mm. i att den låter futuristisk och den har tyngd ja, och den där låter ju, man, man förstår verkligen att ett skott av den där eh, så ryker de flesta replikanter ja, eller hur? <laughs> man hör liksom man, den, den är liksom en, ett narrativt verktyg i sig självt ja, du, ja, du hör liksom bara pff, för det låter verkligen inte bara som <laughs> ett skott det är, det är som ungefär det här universumets variant av en, mm. av en overpowered magnum <laughs> ja, ja men exakt också detaljer, detaljer liksom. Mm. Eh, jag vet inte om vi ska spoila slutet men Däcker De blir till tillfångatagen. Ryan Gosling eh, följer efter och ska rädda honom då mer mm. eller mindre för att eh, Jared Leto eh, ne eller Neander Wallace vill, eh, vill ha, tag, vill ha eh, tag på Rachel. Han ville ha hemligheten i hur man får Replikanter och föda barn ja, För att han är, han är den här Vi ska ta över världen Typ med replikanter och med, ett, med ett oerhört gudskomplex Ja, ja precis Med hans änglar Och det som man pratar om ja. Utan att han Vänta, nämner han gud någon gång? Nej, det gör han inte han nej Han, han pratar om nej. sina änglar och det För att man ska för Igen, för den här ja. typen av film Vill att du det är en, jätte, en jätteuppenbarare, såklart. Men de mm. vill att du själv ska liksom få den här tanken i huvudet. Ja, att att... Om, om, om det är hans änglar, vad gör det honom till? Ja, exakt. Mm. Så, men. Äh... Han vill ju bara, han vill ju bara liksom producera fler och han mm. menar att han kan ju inte möta efterfrågan. Så. Nej, precis. Så han vill ju liksom få källan till det här. Så. Ja. ja, nu är det här spoilersektionen så vi mm. kan ju köra liksom allt det där. Och bland annat den som. Jag, jag hade inte sett, sett en komma överhuvudtaget. De gjorde ju tillräckligt nog med liksom, referenser till Rachel mm. i filmen. Jag ja. hade ju inte. Men jag var lite, jag måste erkänna, jag var lite sen nervös när jag såg liksom siluetten där. Ja. <laughs> jag Ja. Och nej, vad är det vi får här nu? nu? Inte Uncanny Valley, Sean Young. <laughs> mm. Jag tyckte det såg rätt bra ut det, det, Ja, det finns fortfarande något sånt där Som känns li, lite off eh, Tyckte jag Det ja, var någon små detalj där som, som inte Men, men det är den så är jättebra Ju mer jag tittar jag vet, på den, ju mer är jag väldigt Ja, nej jag vet inte Jag tänkte, jag funderade på Om det var för att man satt och letade Nu har man fått liksom Hela jävla Peter Cushing Och, och Carrie Fisher Från Rogue One, eh, Rogue One eh, Civil, Civil War med Robert Downey Jr Civil Johnny War Depp det. i Pirates of the Caribbean mm. Ja, precis Så man blev lite Sitter jag och letar Fel här nu, mm. kan det vara det jag, ja, men jag, kollade, jag kollade på en igen För, mm. för jag var på jobbet och, det, och När jag såg att den sekvensen liksom kom Så jag liksom på och kollade jag på storskäm Och och den är otrolig Den är verkligen mm. Det är kanske någon små det där men det är också det att den kanske, kanske också var liksom medveten att, att, han, att, att han inte skulle se helt perfekt ut. Jag menar, bara det avfärdandet mm. Mm. <laughs> oh. Harrison får you know, ah, She had her eyes, were green. Ja, <laughs> her, eyes were, her eyes were green Her eyes were green <laughs> Her eyes were green <laughs> Her eyes were green mm. oh, Men i, en det kunna... en, i alla fall en, en surprise cameo med Sean Young, för Sean Young stod krediterad mm. så hon gjorde, gjorde rösten så vidt jag förstod mm. eh, de hade en body, body double eh, mm. det, det, för det var också ingenting som hade läckt eh, mm. överhuvudtaget eh, mm. så dit, och jag har inte aktivt sökt efter spoilers jag, jag hade inte sett någon som helst antydan till att hon skulle vara med nej, vilket är, är en trevlig överraskning Mm. För igen som jag tyckte de gjorde det respektfullt ska man ju fråga hur respektfullt det är i huvudet men det var ju det var ju bara en replikant Det var bara en replikant Ja men det, det är ju också en sån det, det, det, Men jag det. tycker det, jag tycker just i den scenen jag tycker den scenen fungerade för min del fungerar den väldigt bra hela den sekvensen något som leder upp till det där med Rachel och det är just för Harrison Ford skådespelar den scenen. Ja. Som är otroligt ångest ähm, mm. Och hela den där och Om Ja, om att Ja, du kan ju vara så att du är en replikant Du också ja, Och så säger han egentligen som Jag vet vad som är äkta Som man kan tolka lite vad som helst Ja, exakt. Tror du den här scenen kan vara en metafor för vad ville nu tycker om det här att CGI-a in skådisar i filmer på det här viset med tanke på att Harrison Ford ser, tittar, bara undersöker direkt ser att nej, hmm. det är ju något som inte stämmer och men så skjuter de på ditt där det kan ju vara det var det. Så det kan vara det, det är Denis Villenevs personliga åsikter om det här mm. jag kan spekulera i det i alla fall mm. jag vet inte, alltså mot slutet jag, jag tycker den jag tycker den. slutet. Det, vad sa du? man behöver inte avhandla slutet så i detalj men, mm. men i alla fall vi får reda på vem som är replikantbarnet. Mm. Eh, och, och, och igen en sån där som eh, även för min del som inte jag hade. Eh, så att jag är igen med den här filmen. Vissa filmer gör det väldigt uppmånande. Men den här filmen så slänger runt så hemma mycket. Med medvetet om det. Så jag, jag hade inte likt. det är för mig som. Åh, jävla ja. Fan. Det är häftigt. Mm. Ja, för men när man såg det så var ja, ja såklart Makes sense mm. Och det var inte som att det var som att som vissa Gör du vet om att, ja men det var någon man träffade Tidigare där Och det nej. känns bara, ja men det där känns bara som att ni har Bara bestämt det utan att på ja, något men sätt Motivera eller... det Ja nej, hela den den var ju fullproppad Med ledtrådar liksom mm. Det är det den så stora. Mm. Så, det... och, ja Och där tar filmen slut Alltså precis när mm. Harrison Ford Kommer och träffar sin, Sitt barn då mm. <laughs> Vilket också är Och, och igen, och, igen och, liksom, och Ringar ut på ett sätt som, som Speglar också originalfilmen. Ja, ja, till, till och med i musiken För man kan, Om man lyssnar så kan du Eller mm. såklart hör man ju För musiken Mm. Vet, musiken vet när den ska tränga på Och liksom mm. ge dig inte Och när den ska hålla sig lite mer i bakgrunden Ja precis um, Men eh, För att det är en eh, Ja för att, det är Dels för att Tear, Tears and the Rain Musiken ja, eh, så. Gör ett sånt där, som jag alltid, Den lät lite remixad Såklart för att passa ja, scenen bättre Jo jo Mm. Men det... det var Hans Simmers Tears in Rain. Mm. Inte Vangelis Tears in Rain. Bum! Bum! Bum! Bum! Bum! Bum! <laughs> <laughs> <laughs> Väntar bara på att de ska börja spela techno-remixar på det här soundtracket på gymmet snart nu. <laughs> mm. I, I ännu högre teore. Du menar som upptempo? Dynt. Mm. Du, du, du, du. och sen du, du, någon såhär drop the bass du, du, du, du, du. Ja. fan vad jag hatar den typen av elektronisk mm. jag, jag är ju inte människan som du Henrik nej det är du inte no. uh, anyway alltså det, det är väl i det stora hela Blade Runner 2049 mm. det är det ja vill du tillägga något så Ja, nu ska, nu, nu, nu, nu ska vi göra en, neo, en neoformalistisk analys här Henrik <laughs> Neoformalistisk, <Ja. laughs> hittade du på där ordet? Nej det är det faktiskt, uppenbarligen så är det något man använder en neo, Det är någonting istället med neoformalistisk Vad sa du? Ja, just det, det. Just det, det är sant. Mm. Det här har jag ju fan läst på på, ja, på filmvetenskap, ja. filmvetenskap, ja. Ja, fan. Den, den termen hade försvunnit. Mm. Det typ att fan, bort det här, för fan. Det här är ju precis det, det, det här, det här, det här. Det, här, det här, du tappar trovärdighet. Ja, verkligen. Det bara var en så nåt. <laughs> Nästa ett år filmvetenskap. <laughs> Och Viktigt, nu tror jag att jag, jag, jag vet allt. Men kommer inte ens ihåg vad neoformalismen. Mm. <laughs> Eller att är en grej. Bored neoformalism just det. Mm. Ja, ja. Jag det ska vi, vi göra så vi har <laughs> <laughs> Vi har fortfarande en timme kvar Henrik, nej. <laughs> <laughs> Säger vän. ja vi ska prata lika länge som filmen pågick menar du. Ja, den är Rå ju tog för lång trevligt kvar nu mm. en timme tryckvart kvart. Kvar <laughs> ja. Det är Nej, lite men... synd, det är lite synd jag kan ju nämna det lite kort. Den har ju tyvärr gått lite av en besvikelse på box office. Mm. Vilket är synd synd det för att när det väl kommer någonting som är som är nytt och det så mm. kommer folk inte. Istället går de på Transformers. Ja, och då görs det. Per automatik fler Transformers Liknande mm. filmer Istället mm. för sånt här så Jag, vi... jag blir dig för jag menar kom, kom, Sluta inte det här med att det Börjar komma en punkt För jag menar, sådana här projekt Är, är en risktagning Och det mm. men jag tror en del av Anledningen till att de gjorde det var på grund av talang, Talangerna involverade ja. och, och jag måste ju även Ge Ridley Scott, även om han Han har ju inte varit ja. så involverad med Så Han ju Såvitt jag förstår, hans Inblandning har bland annat varit att liksom Spearheada så att det här kommer På kör att den sker projektet ja, just det Och eh, storymässigt har, har han suttit med Hampton Fenton Jag tror inte han har ingen story credit Men han har suttit liksom och lite mm. eh, Men det, liksom, det är det Ridley Scott Plus i Villeneuve, Roger Deakin som, som gav det här projektet Legitimitet Ja verkligen. Och, och, och gjorde att de ville plöja ner Vad var det nu så 150 eller 180 miljoner dollar Mm på den här produktionen ja, just Det är Sådana här vill man vill man se mer av Och hoppas verkligen att den får den publik Och hittar den publik Men, mm. men vet, det kanske blir en sån, igen, sån där kultfilm <laughs> Den ja. får också kultfilmstatus Status, men den är ju ändå så väldigt hyllad De, de, de som ja. har sett den tycker Den är väldigt bra, jag har ju pratat med mm. Några som kanske tycker att den är Långsam Ja Alltså det är ärligt talat De, de sådana människor fattar inte grejen mm. Det är bara det, det, det, det, jag, det, jag vill det, inte det, vara det, den är den som är långsam, den. det är ungefär som att titta på Ja, Lawrence of Arabia Ja, men alltså, är hur och... det, det, det är en långsam film ja, Vad hade du väntat dig? Ja, precis ja, det, är som, alltså, det... det är som att säga Gandhi och vad, men Jag tyckte inte det, det hände inte så det var, det var inte liksom så, en sån tempofilm så, nej, nej det är det handlar om Gandhi Va? jag tycker Gandis protest i filmen Gandhi var lite för loj och fredlig liksom. <laughs> ungefär det, den typen av klarhåll jag, mm. jag får nog säga jag vill inte vara den som är den så mm. smaken är olika och så vidare ja, men så det här är inte den typen av film kan man inte, har man inte sett annat än än den typ av science fiction Som dominerar eh, mm. Filmutbud och som dominerat Väldigt länge vilket är action Inriktad sci-fi mm. då, då, då kommer man Nog inte fatta grejen Direkt med en sån här film Om man liksom går in med inställningen Att få se en action Actionpackat äventyr Liksom mm. För det är ju inte vad den här filmen är Mm. Och, och tycker man då att ja, den var ju lite seg <laughs> Då är mm. bara Ja, men du, ser se om den och, och tänk till lite och se, Tycker du fortfarande Den är seg då, så fair enough Då är det inte din grej Men, mm. ja. <laughs> jag ja, men det, det är, ja Jag tror det är rimligt. Ja, men jag är, är, är, är det, det är det jag så helt enkelt med mm. Nej, alltså det. Filmer är väldigt olika. Och, det, och man, man kan ju ibland känna som att som att man tillhör en minoritet av mm. de, de som går och, och kollar på filmer. Men de, de här filmerna äh, behövs, lite, de här riskta behövs. Bara ja. in, inte för att liksom att bevisa att det kan finnas andra mål än de rent ekonomiska. Mm, exakt med filmerna de kan sig blind och det och, och säga, ah, men det, det säger ja det ser jag men. Um, Visst, man vill ju inte bara göra det gratis De som investerar bilder såklart ha sina pengar tillbaka Men jag tror ändå att man kan ställa sig Väldigt så stolt bakom Och känna att det var i alla fall En grim film som kommer bli ihågkommen För det kommer att bli 2049 kommer att hålla och stå sig Det tror jag det så. Det, sagt, kom... jag, sätter den, jag sätter den bredvid liksom Mad Max Fury Road de, de, Från mm. de senaste åren alltså, Du det... menar att det här är Enligt dig är en sån här definierande Jag tror det Vad tänkte du? Det har inte helt och hållet jämförbara, Bara men, men, men liksom I, i ren kvalitet liksom, Tänker jag mm. bara. Man kan ju hoppas att den här in, inspirerar fler filmer av den här typen. Mm. Det, är, ja, det tror jag nog den kommer att göra. I alla ja, fall hos filmskapare med. och sånt där som, som, ja, ser det. som ser den och blir inspirerad. Ja, det tror eh. jag med. Och den har ju definitivt gjort sig förtjänt av att vara i skuggan av Blade Runner. Mm. Ja, det, det har vi inte kanske pratat så mycket om men bara alltså, avslutningsbiten. För mig är den här en, en otrolig bra companion piece. Ja, definitivt. Man kan, se, man kan se Jag skulle säga att man kan se liksom Båda filmerna egentligen för sig Ja att, det kan man det är, alltså, Visst det är mycket som callbacks i den här filmen Men man, jag har också pratat med några som inte hade sett Det originalet och det och de hade mm. ändå så gillat filmen Ja precis Och ändå så liksom förstår Sammanhanget det är för att den här filmen gjorde ett bra jobb och liksom berätta Mm. Liksom, eller referera till de händelserna utan att det på något sätt blir exposition ja men det här hände, bla bla bla visst, men den använder klyscha med <laughs> det är mest för att originalet gör det med att äh, med ha en text ja. Ja, nej, nej, nej. Men, <laughs> men den textcrawlen satt ändå som Tempo som hade ju gjort något lite annorlunda med den med både musiken och mm. för mm. den mm. musiken var ju matchad med äh, i alla fall med varje stycke ja exakt så, det tyckte ja, jag också det, det, det är lager på lager I den här filmen Så, det, det, så det, jag, jag, jag kommer alltså, nu hoppas jag hinner det, Men jag har i alla fall som att Jag ska se den en gång till i mm. bion Ja jag funderar också på Att gå och se den igen Faktiskt så. Så, äh, Kollar du bara du själv när du kollar på filmen Ja, ja det var jag mm. Men äh, igen jag tyckte också jag har stört mig på senare tiden av folk som inte kan uppföra sådär Men här känner jag verkligen att folk satte sig och sög in filmen Det jag Jag brukar inte uppleva att det verkligen är så unisont i stämmen Det brukar alltid vara några duet som sitter och skrattar åt saker som inte är kul Eller som ja. skrattar, eh, skrattar åt någon som dör jävligt våldsamt Ja, det är Precis som, som tror att ja, men det här ska man skratta åt När någon där väldigt våldsam visst, det ser Väldigt visuellt mm. och, och kanske ser, och, och ser coolt ut ja Men det är ju definitivt ingenting som man Skrattar åt det, det, För det är bara för att jag har sett en, sån, Den här Blade, Blade of the Immortal Och då folk som ja. skrattade Där det inte ens ja. var menat som komiskt Nej okej okay. Och då Nej, blev det så här det... att jag bara men Nej, men det, jag håller med dig, det, det, för det var likadant, bland, det var inte så många, för jag såg den på en måndag, mm. <gård> måndag sista visningen, eller senaste visningen en måndag kväll. Jag, jobb så det. Jag, jobbade i, jag jobbade igår och jag har aldrig upplevt det så mycket folk på en, Nu den har gått väldigt bra faktiskt hos oss, mm. uh, uh. och det var... Det var liksom över hundra i salongen Och det och det är ju mm. nästan nära in på um, Troligtvis cirka en tredjedel fullt Och det låter inte så mycket Men det är väldigt mycket för en kväll mm. eh, mm. Det brukar vanligtvis kanske vara mindre än hälften i den, att... I den salongen Skönt att den verkar gå bra då Mm. Och det var inte som att det var ett stort sätt sättsgård Det var helt enkelt så många som skulle in och se den mm. så... det, det, det är nog en slow burner Den här mm. filmen mm. Den tjänar inte Multum på boxoffice Men den tar igen liksom, i, i, I långa loppet mm. Gör det. Det, det hoppas vi alltså, det är Playrunner 2049 mm. Ni som har lyssnat har nog troligtvis sett den så men vi inte satt ända hittills. Det, det har ni några. <laughs> jag verkligen gjort. <laughs> det är. Det. <laughs> ja, ja, precis. Så, um. Ja, har du några mm. avslutande? Uh, nej, jag är, jag är nöjd. Mm. Du mm. tänker inte säga någonting och avsluta med något fyndigt. Eh. Uh... Nej jag kommer inte på något <laughs> Nej Jag har inte ätit idag, jag skyller på det Jag har inte ätit ordentligt <laughs> ja, jag, jag idag har, Jag har här för ett kort tag sedan Nej, Jag har inte ätit ordentligt idag mm. jag, jag är bara trött för, knappt sovit ja, Gå och lägg dig för fan Nej det är för tidigt ni som har lyssnat på det här, nu går vi och lägger oss, nu går vi lägger oss. Godnatt Och så sover vi så gott nu mm. Och så eh, kolla in dröm. på Youtube Och dröm om elektriska och, får Ja, men ha ha. Mm. Yes, du fick, du fick avsluta med något findigt. Som vanliga. Ja, och ni som lyssnar på det här, kolla in YouTube eh, med jämna mellanrum, vår kanal mm. Munväder. Eh, valf eh, val I valfri podcast-app kan ni kolla upp mm. våra podcast-kinematokasten plus lite annat. Mm. Och eh, vi har en hemsida där vi samlar, samlar upp allt, länkar till allt. Mm. och uh, ja, följ oss på Facebook uh, mm. följ oss på Instagram att mm. uh, munvadrar på, på Instagram Mun, munvadrar förlåt mm. och munvader Mun... på Facebook ja och lika så på Twitter kan mm. ni följa oss med så, uh, och så ses vi när vi har något nytt att komma med eller vi hörs snarare när vi. Har något det gör vi, med. vi jobbar på nästa avsnitt Mm. regulära avsnittet av podden. Mm -hmm. Så...